Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor 346. adását halljátok, aminek a címe az, hogy 7200 forint, és innen volt két szám egymás után. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ez itt egy podcast. azt most kivételesen nem mondtad kellett, és elképzelhető, hogy van olyan hallgató, aki nem tudja. Manapság olyan bonyolult dolog ez, hogy mit nevezünk podcastnak. Igen, igen, igen, igen, igen. Hát onnan tudjátok, hogy ez egy podcast, hogy nem láttok minket ideálisban, hogyha miközben mi beszélünk. Ha esetleg láttok minket, akkor száruljatok áruljátok, hogy nekünk is hogy hogyan csináljátok. Igen, de akkor nem podcast vagyunk. Tudjátok, podcast az, amit az ember a fülével hallgat, akkor, amikor ő akarja, nem akkor, amikor sugározzák valahonnan. Ezt hívjuk Nem podcast a podcast, ]nek. az, amit az ember a szívébe zár, vagy a, a podcast az, akinek fáj trianon. Na mindent, bele se menjünk. Hát ebbe semmiképp. De legalább ennyire nem podcast. Azt hiszem, amikor két ember beszélget a YouTube képernyőn és egyébként, ha annak van egy meghallgatható verziója, akkor határesed, de... Uh -huh. Viszont fordítva, igaz a dolog, tehát, hogy egy podcast felvételen vannak kamerák is, akkor, akkor az már podcast, amit lehet YouTube-on is hallgatni. Hát amennyiben egyébként lehet YouTube-on kívül is hallgatni. Amennyiben, persze. Mert, hogy, tehát, hogy legyen meg az a fajta fogyasztási lehetőség, hogy én nyomok kettőt a vaz elindítás előtt az automban, és elkezdem hallgatni, és vagy mosogatás közben a Ikiás, a műballakú cukortartónak tart, döntve tárolt telefonomat azt üzemeltetessem, úgyhogy ez a podcast közben megy és ne kelljen nem hiszen közben dolgokat súrolok le Na jó, de hát mondhatná erre valaki, hogy egy beszélgetés azt nem kell nézni még akkor is, hogyha van hozzá kép Valójában meg amikor tudja a beszélgető társaság, hogy ott kamerák is vannak, akkor máshogy viselkednek. Más Egyrészt másrészt pedig ott, ott igencsak számítanak a, a gesztusok, mármint a kézzel-lábbal elmutatott dolgok, meg az arckifejezések. Ott például egy csönd. Most a kelt azt hiszem, hogy igen, hosszor nem tudtam, hogy mi van, de valójában valamit mutatott a kezével. Én azt hittem, hogy időt kér, vagy hogy kígyóbb hűvölést. Imitál egy játék légfúvarával, furjával, bocsánat, nem fúvalával. De nem, csak azt mutatta, hogy milyen lenne az, hogyha ők kézmozdulatokat használna kommunikáció. Mindenesetre igen, vicces volt, hogy bele, bele, bele, bele nyívultál a mondatba. Belezomarodtam határozottan, igen. Igen, igen, igen, igen az tett kézzel integettem. <gül> igen, na így történt. De jó, hogy ezt miért mondjuk el, nektek, kedves podcast hallgatók, ha esetleg nem tudnátok, hogy hol vagytok, vagy mit csináltok éppen, akkor gondoltuk, segítünk. Sosem árthat, hogyha az ember tisztázza ezeket a dolgokat. Igen, erről aztán később szó is lesz, de vannak az elejére apró híreink, amiket én, hát, hol, hol rendkívül érdekesnek és, és trendérzékénnek érzek, hol csak simán egyszerűen viccesnek. Az egyszerűen vicces, azt gyorsan olyan tudom mondani, a... Facebook, amelynek holding cégét ugye a múlt héten kimerítően megbeszéltük, hogy Metának hívják, az egy dolgot felejtett el a bejelentés előtt, megnézni azt, hogy mely más Meta nevű cégek alakultak korábban és kértek véd, védényoltalmat. Azt hiszem ez ez nem magyar. Az a jó szó. Igen, a Metára számítás technikai területen ilyen módon nem tűnt fel nekik, hogy egy cégnek ez már... Ez már folyamatban van. Ők egyébként azt hiszem, hogy számítógépeket árulnak. Így van. Ellenben most úgy érzik, hogy, hogy Mark Zuckerbergnek igazán nem fog fájni ez a 20 millió dollár, aminél kevesebbért nem adják oda a nevet. Én szerintem egyébként utána néztek, és aztán szóltak is Marknak, hogy te figyelj, Mark, van itt egy cég, mire Mark azt mondta, Á, igazán nem fog fájni nekünk az a 20 millió dollár. Ez teljesen jó, volt, akkor a kisember az jó jár, az ilyen sztorikat azért szeretem. Arra emlékszem, hogy van egy Matt Blaze nevű kriptográfia professzor, elég neves gondolkodó a Csávó, és ő vette meg valamikor a 90-es években a crypto.com webcímet. És nem azért adta mert iszonyatosan sok pénzt ígértek el érte, egyébként iszonyatosan sok pénzt ígértek érte, az összeg nem is ismert, hanem azért, mert nagyon megugunta, hogy minden 8. percben jön egy e-mail, amiben iszonyatosan sok pénzt ígérnek érte, és őt hagyják, mert tényleg rohadtul békén. Mm -hmm. És tekintén nem tudta csak leszűrni azokat, akik ö, meg akarták különböző fordulatokkal venni tőle a, a domain nevét, ami a es évek óta az övé. Ezért inkább eladta valamelyiknek, és azt a hogy azóta madblaze.com-on üzemel a saját blogi, ami amire eddig is használta a nevet. Ez egy szép történet. Ugyanakkor meg az jut eszembe még, hogy az, aki meta névvel illeti az ő cégét, az ö, szinte. 1 millió százalékig biztos lehet benne, hogy nem neki jutott ez először eszébe. Szóval nem tudom elképzelni, hogy ennek ne néztek volna utána. Amúgy gyanítom, hogy nem is lehet, szerintem ez így nem tudom. Magyarországon ilyet nem lehetne, hogyha be akarsz jegyeztetni egy cégnevet, akkor azt ellenőrzik, hogy szerepele már ugyanez a cégnév, hasonló területen, hasonló működési területen. Mark Zuckerberg ugye bement a cégbíróság, és azt mondta, hogy akkor a, a Meta kereskedelmi és szolgáltató KFT-t szeretném bejegyeztetni, és nem mondták azt, hogy hát a, ez most ütközni fog a Meta, nem tudom, ilyen Impex vendéglátóipari ZRT-nek a nevével. Hát igen, így járt, de figyelj, nem tudom, azért ilyen van, hát biztos tisztán emlékszelte, és hogy egyszer mindketten dolgoztunk. Egy portálnak, aminek egy időre az lett a neve, hogy az öt csillagos Portál. Nem, mert akkor én még rohadtul nem tudom. Nem attam, még öt csillagos még? Az Origóval esett ez meg, amikor is jelentkezett egy cég, akik ugye más területen tevékenykedtek, teljesen. Nem emlékszem biztosan, de mint a filmkölcsönzéssel foglalkoztak volna. Hát nehéz megmondani, mindegy, volt egy Origó KFT, de lehet, hogy cipő felső készítéssel, szóval valami nem teljesen témába vágós módon és akkor nekiálltak beperelni az origót, hogy el, ja nem ingatlan, ez az ingatlan közvetítéssel foglalkoztak, így van, most már emlékszem. És volt is valami websájtjuk, ami kb. Hát nem volt egy nagyon bonyolult websájt, és beperelték a, a Telekomot, akkor talán még Matávot, hogy hát elbitorolta a nevet, és az azt hiszem, hogy viszonylag hamar, hamar kiderült, hogy az akkori szabályok, amik egyébként ma is szerintem érvényesek, azok azt mondták, hogy azonos kereskedelmi területen nem lehet két ugyanolyan nevű cég, tehát hogyha valaki cipőfelsorrészkészítéssel foglalkozik, annak lehet a neve Microsoft üzem. Az más kérdés, hogy a Microsoft.hu-t nem biztos, hogy meg tudná szerezni. Viszont ez a cég hiába volt egy ingatlan közvetítő, mivel volt weboldala, és mivel az Origónak is volt weboldala, ezért úgy tűnt, hogy nem egyértelmű a helyzet, úgyhogy aztán végül peren kívül kellett megegyezni. Szerintem ezt sose derült ki, vagy számomra legalább sose derült ki az összeg, de azt lehetett tudni, hogy, a, hogy az az origó ingatlan közvetítő igen jól járt. Ez magyarázza azt egyébként, mert hát én egyszer alapítottam céget, akkor elmondtam a cégügyi jogásznak, hogy mi, mi legyen a neve. Nem nagyon hittem, hogy ütközés lesz, az én cégem neve és bármi más között. Azóta is szidom a hülye fejemet, hogy egy sokkal egyszerűbb nevet kellett volna választani, mert nincs legalább öt darab egymás után torlódó más hangzó például. Mm. De ő még megpróbálta rámdomálni azt, hogy és ha valaki mást is így hívnak, ne írjuk bele, hogy kereskedelmi és szolgáltató. <gül> Mondom, nincs az az Isten, tehát hogy ennél csak rövidebb lesz, hosszabb bár nem. De mi volt az Wizivik KFT? <gül> nem, nem, nem, ez a WorldShots BT. WorldShot BT. Az az, az, tényleg... az én cégem. Rossz lehet Nagyon szar lehet diktálni telefonban. Igen. Aha. Hát, szegény meta erre ráfaragott. De azt hiszem, nem, tényleg nem ez az egyetlen bajuk, ha bár én nevetségesnek tartom azokat a magyarázatokat, hogy ezzel az átnevezéssel pont a rossz sajtót akarták egy kicsit. Nem is tudom. Komoly, komoly nyugati techúságírók podcastjában hallottam azt a gondolatot, hogy így akarták elterelni a figyelmet a rossz sajtójukról, mint hogyha az olvasók teljesen, de teljesen fogyatékosok lennének, és hogyha a Facebook csinált valamit, de minket már nem úgy hívnak, emeli fel a kezét az ismert cégvezető, az úgy akkor működne. Na mindegy szó, szóval, hogy szerintem nem feltétlenül ez lehetett, de azért így is pöckölgetik az orrukat a béna név miatt, meg a név, amiatt, hogy le akarják nyúlni a metaverzumot, meg amiatt, hogy csak nem voltak hajlandók egyértelmű választ adni arra a kérdésre, hogy ez az ő metaverzunk, ez vajon fog mennie mondjuk egy HTC Vive virtuális valóság valóságszemüvegen is-e, vagy csak az okuluszokon? Illetve, hogy miért higgyük el azokat az ígéreteiket, amik teljesen újstötő módon egyébként jól hangzanak tőlük. Ellenben eddig soha nem tettek még csak hasonlót sem, sőt, pont az ellentetjét tették minden egyes alkalommal. Igen, most nagyon olyanokat ígértek, amit ilyenkor ígérni kell, valóban nem tudjuk, hogy ebből bármit megtartanak-e majd. Hát ez kb. Freddy kruger -oda, aki most megígéri, hogy jó fej lesz a gyerekekkel. Igen. Szóval nekem nagyon tetszett ugyanakkor, hát tulajdonképpen a definíció, amit így alkottak arra, hogy mi is az a metaverzum. Mert azért alapvetően szerintem, aki egy kicsit is így körbe van tapogatózva ebben a világban, az egyből a virtuális valóságban bejárható, virtuális terekre gondol, bolygóról bolygóra, tematikus bolygók, meg itt tudom én, ilyes, mik járnak a fejünkben, nem? Igen, meg az, hogy az embereknek van lába. Nem, az nem jár a fejemben, hiszen azt már a mostani VR játékok is megoldják valahogy, vagy így, vagy úgy, hogy vannak ilyen virtuális sétálópadok, attól én nem félek, hogy ezt... Ja, nem, nem, nem erre gondoltam, már, arra, hogy a megjelentésben van lába. Ja, hogy látszik. Ja, igen, ez így, így igen. Igen, és akkor majd nehez, nehéz lesz eldönteni, hogy egy NPC-vel beszélgetsz, vagy egy igazi húsvéremberrel. Na de, hogy ehhez képest a definíció meg valahogy úgy hangzik, vagy én ezt hallottam, ami úgy legjobban rímelt az én gondolataimra, hogy a metaverzum az a dolog, ami a mobil internet után következik. Tata vagy a mobil internet következő verziója. De Ferenc, ez egy kurva hmm, Szerintem meg nem, hanem egy érdekes módon fogja meg a lényegét ennek a dolognak. Ugye most a mobil internet pontosabban a mobileszközön bonyolított internetezés az, ahogyan előtt ezzel a világgal, a mindenféle alkalmazásokkal és adatbázisokkal és tartalmakkal, és akkor a metaverzum lesz az a hely, ahol majd már valami más módon egy verzióugrást követően fogsz interfészelődni ugyanezekkel az alkalmazásokkal és tartalmakkal, ami vélehetőleg, de ezt így szerintem nem mondták ki egyértelmű, hogy valamilyen virtuális valóságszerű élmény. Ezzel az a bajom, hogy viszonylag kevés találkozási pontot ápol azzal a világgal, amiben én élek. A mobil internet az azt mondta, hogy van az internet dolog, amiért egy számítógép elé kell leülnöd, Na most ezt a kezedbe adjuk, illetve a zsebedbe rakjuk, és akkor ezt tudod használni lényegében bárhol. Vagy a régi eszközeiden úgy, hogy beledugsz egy PC-manci vagy később USB-s modemet, vagy még később ráosztod a telefonodról, vagy benne van a, a SIM kártya a laptopodban. Vagy pedig adunk egy újfajta eszközt, ezt elég hosszan kísérletezték ki. Hát mondjuk a Palm Treo telefontól, vagy a Nokia Blogger mobiloktól a... Az első iPhone-on keresztül egészen a mostaná, mostanában ö, kapható, korábban fabletnek nevezett nagyképernyős bánatokig. Igen. És akkor ehhez képes azt mondani, hogy adunk neked egy más ö, vizuális megjelenésű ö, virtuális teret, amihez neked viszont vissza kell ülnöd, ha nem is a számítógéped elé, de egy padra, mert különben leféled a lapot, amikor használod. Az nem tűnik egy ilyen nyerő ajánlatnak. Hát minden olyan esetben, ahol egyébként is ülve használnád ezt az eszközt, ott szerintem nem feltétlenül rossz. De igazándiból én pont azért szeretem ezt a definíciót, mert ez nem feltétlenül, tehát ez nem mondja ki azt, hogy virtuális valóságról van, van szó, ugye legalább ennyire lehet kevert valóságról is augmented reality is szó. Ő csak azt mondja, hogy inkább szóval szerintem, hogy megvan fordítva a definíció, és azt mondja, hogy most, ahogy most élünk, ahogy most használjuk a mobiltelefonunkat mindenféle dolgokra, az valójában egy virtuális valóságban való létezés, de nem a 3D-sben, nem, nem abban a dologban, amit a Second Life egyszer már megálmodott olyan, körülbelül úgy, ahogy a repülőautót az kifik a 70-es években, hanem, hogy, hogy virtuális valóság abban az értelemben, hogy, hogy valamiféle ilyen mobilos interfészen keresztül Szociális kapcsolatokat ápolsz, meg tartalmat fogyasztasz, meg játszol, meg leméred a, mit tudom én, a szobának a méreteit, és hogy akkor ugyanez egy másik interfészt fog valószínűleg kapni. Tehát pont az az, az ügyes, nagyon szerintem a definícióban, amit te búsítnak nevezel joggal, hogy ezt nem mondja meg, hogy ez pontosan mi lesz, azt mondja, hogy szintugrás abban, amit már most is csinálunk. Tehát, mint hogyha arra figyelmeztetne, hogy hé barátom, most, amikor a mobilodat pörgeted egész nap, akkor valójában virtuális valóságokban járkálsz, vagy a valóság virtuális leképezéseiben tapicskolsz. Ez pedig a web. Hát ez nem csak a web, de a web is. Hát a, vannak olyan applikációk, amik egy, egy szeletet mutatnak, egy másik szeletet mutatnak, amik nem feltétlenül web Ja, igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy lehet ráépíteni, csak hogy ennek az első megértése a web volt. Sőt, nem ennek az első megjelentése igen, igen. a, igen, a, a bármilyen chat volt. Tehát ezt most azt mondjuk, hogy, hogy egy, egy 30 éves immerzív élményt most A most Avagy lesz egy vrml LED, amiben intelligensnek hazudott ágensekkel lehet beszélni. Igen. Na, ezt az intelligenciát, ezt majd meglátjuk erről. Nyilván vannak gondolataim. Na most anélkül aztán tényleg ö, problémás a dolog. Hát az ágensek ö, intelligencia szintje az nagyon azon fog múlni, hogy azoknak az ágenseknek mi a dolga. Csak az, hogy betessék -e, eljenek egy ajtón, az fog menni jól. Erről teszem be a hét nem volt banki élményem, nem mondok szolgáltatókat, tehát egyáltalán nem a színpőről van szó. Ö, nem tudom, mi volt a leghosszabb idő, amit, ö, amit ügyfélszolgálati hívással töltöttél? Két-három óra. De mondjuk nem manapság történt ez. Akkor nyertél én 8, 8 telefonhívás a bankom és a Simple között, mondjuk hogy én voltam a kettőjük között a pingponglabda labda. Utána az utolsó hívást azt nagyon rosszul időzítettem, amikor az összes kezelőnk foglalt. Eljutottam az unalomnak arra a szintjére, egy 30 perces várakozásban, hogy kihangosítottam a telefonomat, megkerestem mellettem a fiókban a régi mobilomat, Kerestem mazzá töltőkábelt. Megvártam, míg kerül bele annyi töltés, hogy bebútoljon. Telepítettem a Soundhoundot és azonosítottam, mi az a szám, ami szól. Értem. Majd a végén azt mondta a fiatalember, 30 perc után bejelentkezett, hogy hát akkor ezt leadnánk hibának. 15 <gül> napon belül megoldják a kollégák. Mondtam, hogy ezt 8 telefonhívással ezelőtt mondják, akkor ennek jobban örültem volna. De amúgy nyugodjon meg a teljes cég, és ettől még bátorsággal bontsanak sört, hiszen péntek van. Már megvettem azt a autobajomatricet, amire szükségem volt két nap az előtt. Ó, oh, értelek. Érdekes, hogy ezt említed, mert nekem is szimplős élményem volt, pont tegnap talán. És ez pedig arról szólt, hogy arra lettem figyelmes, hogy a szimpló alkalmazás, amit egyébként szerettem, meg azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet az OTP-től ilyet csinálni. Valahogy úgy elkezdte elveszíteni a funkcióit számomra. Bár például mozi jegyet ott szoktam venni, meg ott parkoltam, de aztán a parkolás, azt áttettem a parklapba. És akkor az utolsó, tulajdonképpen legalábbis az utolsó funkciója egyébként autópályamatrica és mozi egy mellett, az az volt, hogy ebben tartottam bizonyos hűségkártyáimat, amiket ugyan nem tudom pontosan, hogy miért használok, tehát miért. Csippantom én a DM kártyát, meg a Decathlon kártyát itt ott. Jó, meg tudom mondani, ha akarod, de ez most egy másik beszélgetés lenne. De minden esetre abban tartottam ezeket a hűségkártyákat. És amikor az egyébként tök üres DM-ben odaálltam a pénztárhoz, megkérdezték, hogy van a DM kártyán, mondtam, hogy van, persze, már dolgozom az előhúzásán, és nagyon sok különféle kis homokórácska jel jelezte azt, hogy valamin a simple dolgozik ahhoz, hogy megmutasson egy darab vonalkódot amit Adja Isten, hogy lokálisan tárolnám pedig a felhőben, mert mi a jó élető hogy tárolnám a felhőben. És aztán egy perc után azt mondtam, hogy, hogy tudják, mit hagyjuk, ezt most elengedjük, jó? Nem ezt nem írjuk fel ezt a négy pontot a kártyámra, mert nem tudom, és elkezdtem keresni azt az applikációt, hogy melyik is az a magyar fejlesztésű app, amiben tök jól lehet tárolni, személyig, az olványtól, hűségkártyáig, mindenfélét és megszabadulok ettől is, és akkor lehet, hogy a Simple teljesen elengedem. Lát lehet, hogy nem, mert végülis is autópályamatricát lehet benne venni. A simplet annyira nem utálom mindenek ellenére egyébként, mert hogy pár évvel ezelőtt egy konferencián, aminek ráadásul a szervezői között voltam, meghallgattam azt, hogy hogyan fejlesztenek ők, és az a szituáció, hogy az, a, az az app, az a minden ítésnek valószínűleg a rémálma. Tehát hogy minden belerakott funkció az tulajdonképpen egy külön integráció, egy külön külső szolgáltatóval, külön napink keresztül, annyi elágazással, amennyit el tudsz képzelni, mindezt Android és mindezt IOS ágon. Tehát, hogy ha, ha arról lekérsz egy ilyen izolált ágábrát, hogy mi hogyan, merre integrálod, akkor az valószínűleg úgy néz ki, mint a servudi erdő. És ehhez képest többnyire működik. Most, amikor szembe jött egy olyan szituáció, hogy ezt nem tudják megoldani, magyarul a kezelése, akkor egy picit haragszom rájuk. Igen, az fura. De nagyon-nagyon-nagyon kellett, hogy ez, ez berújja a piacot annak idején. Minden szavaddal egyetértek, csak néha nehéz, hogy mondjam, egyszerre fejben tartani ezt a, ezt a megértő informatikában utazó menedzser gondolkodást, ami egyébként nagyon helyes, hogy ez az ember fejében van. Meg, meg azt is, amikor a én, mint egyszerű ügyfél, mondjuk megállok az autóval valahol egy parkolóhelyen, majd bepisilek, nagyon-nagyon szeretnék menni, csak még gyorsan parkolnék, és ekkor a szimpla azt mondja, hogy el kell fogadnom nyolc ilyen kis stickboxot, mert új, új, új verzió van, és ilyenkor meg, most épp megint, nem tudom, asf et kell elfogadni, de sajnos valahogy nem... Elég jó az internet kapcsolata, nem a telefonnak, hanem az alkalmazásnak. És azért hiába bökdösök, és bökök rá, elfogadom gombra, ez nem történik meg. Így nem tudok fizetni, így azt hiszem, bepisilek. És ott káromkodok a parkolóhelyen az autóm mellett. Azért az, tehát olyankor tényleg azt szoktam gondolni, hogy fuck. És olyankor nagyon nehéz felidézni a Product Owner-énemet. Ezt a részét én teljesen értem, mint ahogy egyébként... Ö... Hú, ez is évekkel ezelőtt volt, amikor jöttem haza egyszer is internet amikor utoljára voltam én ott, és elő is adtam ráadásul. És megismertettem a, a más, második nap reggelének, ellenére ott levő hallgatóközönséget a Time to Peace-i fontos játékipari mérőszámmal, ami szerintem azóta is a pályám csúcsa. Én ott voltam az előadásodon. Köszönöm szépen, ezzel egy, egyike voltál a keveseknek. Uh -huh. Mindestről onnan tartottam hazafelé, és megálltam szintén az autópálya mentén valahol pisilni, letámoztottam a gépjárművet, besétáltam, és gondoltam, hogy itt akkor nekem most a dolgomnak hamarosan vége szakad, de nem, mert kellett volna 100 forint a kapu kinyitásához, nálam pedig csak bankkártya volt, és ott tanástalanul néztem egy kicsit, majd összorított farpofával szálltam vissza az autóba, hogy 60 kilométert a hülye is kibír, ha meg nem, akkor van hátsőülésen egy üveg. Uh -huh az űrhajósak is megoldják valahogy. Igen, bár, mintha most valami olyasmit olvastam volna, hogy, hogy a valamelyik magán űrhajón nem lehet használni az erre a célra rendszeresített űrvécét. Valami volt. Ez azt hiszem a SpaceX volt, de bepedenkezzek rendesen a felmenő embereket. Igen, igen. Pedig van WC, a, a, az űrhajóban. Csak nem tudnak minden útra magukkal vinni, még egy vízöltékszerülőt is. Már hogy drága lenne. <gül> hát figyelj, ezen a módszeren, ami most van, hogy visznek mindenféle civilt éppensége, lehetne az egyiknek egy vízvezetékszerelői diplomája is. É, igen, igen, igen, küldetés vízvezetékszerelő részvevője. Ezért nem lenne rossz. Viszont menjünk tovább, mert van egy, egy gondolatom, amit a Twitteren lőttem, és tulajdonképpen szerintem tök érdekes. Azt írta a Lynch, nem tudom, hogy kicsoda ő, lényegtelen is, valaki elémre tweetelte. Hogy, hogy a két és fél éves gyerekével, aki akkor számoljunk gyorsan fejben, a pandémia kitörésekor hát maximum egy éves volt, először mentek el játékboltba, most, hogy ott éppen nincsen hullám, és a gyerek el se hitte, hogy ilyen van, és később valaki ugyanebben a komment sorban azt mondta, hogy ők könyvesboltba jártak, és a gyereket azt mondta, hogy hát itt ő még csak filmben látod, hogy, hogy ennyi megvásárolhatok könyv polcon, csak úgy, szana széthagyva, nem az, hogy egy Amazon képernyő van, meg a bácsi, aki kihozza, akinek nem nyitunk ajtót. Uh -huh. Ez tulajdonképpen egy piszak érdekes rend, mert abban nem gondoltam én eddig bele, hogy vannak gyerekek, akik most szembesülnek azzal, hogy volt. Hát meg adott esetben azzal is, hogy közösség, meg hogy másik gyerek. A közösség része az tisztább, az, az ott van a fejemben, mert hogy oktatásilag így foglalkoztam a kérdéssel, de de az ennél, ennél póriasa, vagy ennél mindennapi dolgokkal, az abba bele se gondoltam. Igen, igen, pedig eléggé meghatározó. És hát sajnos van rá egy kis esély, hogy azok a gyerekek, akik most mondjuk másfél évesek, azok lehet, hogy még egy fél évig ugyanígy járnak majd, és mostanában nem nagyon fognak boltba járni. Fene vigye. Megrakadjuk ezt az alkalmat egy közlemény beolvasására, amennyiben kedves emberek, kurva voltassátok be magatokat, köszi. Hát igen... Olyan jó mondat volt a magyarosi Csabának a tán mai videójában, független attól is egyébként, hogy kimondta csak, aki eredetiben szeretné hallani annak annak elmondom a forrás, de szóval ő azt mondta, hogy, hogy amikor az tagadók meg az oltást éltetők mondjuk az ő videója alatt vitatkoznak egymással, akkor gyakran elszokott hangzani az a megokolás vélemény, magyarázat, az tagadók végső érveként, hogy hát figyelj, te, aki azt állítod, hogy az oltás jó, ez a te véleményed, én meg aki szerint nem jó, ez meg az én véleményem, mind a kettőnknek lehet véleménye. És a magyarosi egyébként indulatosan azt találta mondani, hogy nem, a lószart, ez a te véleményed, és az én tényeim. Az a különbség, hogy itt tények állnak szemben véleményekkel, pont ez a baj. És hát milyen igaz? Igen, igen, igen, ez egy ilyen Sajnos utolsó évre is pont egyébként nem is működik, de itt tények nem járnak mindenkinek sajátok. Egyébként annyira kíváncsi lennék, tényleg hirdethetnék hirdethetnénk ilyen versenyt, hogyha valaki tud hozni olyan érvet, ami a ne oltassuk be magunkat, emellett egy ilyen, egy ilyen reális, nem is az, reális érv, hanem egy, egy elfogadható érv, egy valamiféle tényeken alapuló, nem feltételezéseken, meg nem félre csúsztatott adat félreértelmezéseken alapuló állítás, és mondjuk nem az arról szól, hogy nem tudom, bizonyos egészségügyi kondíciók mellett egyértelműen káros lehet az oltás. Szóval, hogyha valaki ilyet tud mondani, arra én őszintén vevő lennék, vagy kíváncsi legalább. Erre én is, mert nem hiszek ennek a lesz, létezésében, de hát ha, hát, ha most kapjuk meg a végső érvet arra, hogy ez egész, hogy a hülyeség És Amúgy is az egész csak olyan, mint egy influenza. Csak az influenza nem al meg ennyi embert ennyire rövid idő alatt. Szerintem az egyetlen egyébként legalábbis vitára érdemes érvelés az az, hogy az alkotmányban is benne van a saját testünk feletti rendelkezés joga, és hogy senki nem kényszeríthető arra, hogy a testével kapcsolatban olyasmi történjék, amit ő nem akar és hogy ezért nem lehet kötelezővé tenni az oltást, meg ezért nem lehet kikényszeríteni se olyan intézkedésekkel, amik ugye nem teszik kötelezővé az oltást, de el ellehetetlenítik azt, aki nem oltatja be magát. Hát ez az alkotmányjogi megközelítés, ez vitathat, tehát vitára érdemes, hogy vitaképes, vita na, ezt a szót kerestem, de e, most olvastam egyébként egy szép érvelést sort arról, hogy, hogy ezt jogileg is lehet védeni, ugye itt a ez a, ez a személyiségi jog áll szemben a, a közösségnek azzal a jogával, hogy őt ne veszélyeztesse már, a közösség tagjait ne veszélyeztesse valaki, és akkor azon lehet vitatkozni, hogy melyik az erősebb érdek, vagy melyik e, jog üti a másikat. Ez az a vita egyébként, amit nem jogászok folytatnak le, hanem a közösség és személyütközése valahogyan felmerül, akkor az szokott a végre, hogy költözt a nyára baz meg. Hát. Igen, de jó, ez a, ez, a, ez a profán megoldás. Abszolút, de hogy na mindig is, ne is menjünk bele. Hosszú, ne is menjünk hosszú, bele hosszú nem vagyok jogász, és nem akarok embereket elküldeni a tarkafazba, hiszen alig vagyunk a adás egy harmadánál, és már is, már is felemlegettem ezt a cifra péniszt. <gül> Én nekem a színes diáző jutott eszembe, de a cifremintás sokkal szebb. Ámbátor egyébként jut eszembe pénész, A héten került a kezembe egy cikk, amit rakaszban ki is küldtem már. Ez a Getty, a Getty múzeumnak talán az anyaga volt arról, hogy hát lényegében a, az antikvitásban végig a péniszhez fűződött egy csomó olyan dolog, ami miatt szobrok, korsók, előadások, versenyek, stb. tele voltak pénisszel. Volt egyrészt az, hogy termékenység szimbólum. Ez kb. egyértelmű, mindenki erre gondol először. Volt egy olyan hiedelem a görögöknél, hogy verés ellen, emiatt gyerekek kis pénises medálokkal a nyakóban szaladgáltak. Uh -huh. Emellett Priapos egy másik, hát ő nem tudom, Isten volt, vagy híroz, de azt hiszem talán Isten, Miatt ö, volt ö, neki védőszerep ö, tulajdonítva. Az egyik, a, nem emlékszem pontosan, az egyik az, az valamilyen közepesen gyorsan kitalálható ötlet, tehát hogy bőség vagy ilyesmi. A másik az, hogy a tengerjárókat miért a VDP-Aposzpénisz, ezt azért nem nagyon tudjuk. Mindesetre a tengerjárók is szerették. Mindennek folyamánya, hogy, hogy sokkal több ábrázolást lehetett látni, mint amennyire mi úgy általában gondolunk, vagy mint ami egyébként most jellemző. És akkor ezt a szép hagyományt akasztotta meg az a prüdéria, ami itt a 20. században talán, hagyj, ne ó, nem talán hamarabb, talán a 19. században elkezdődött. Ó, de hogy azt kéne megnézni, hogy melyik pápa volt az, aki először felszereltette a klasszikus szobrokra a függöfa leveleket gíbszből. Uh -huh. Tehát ez inkább egy kereszténység történet, mint sem egy mint sem egy 20. századi prüdéria. A 20. századi prüdéria is egy izgalmas dolog, persze, de volt például építeni. Értem. Plusz hát az erre való visszacsapás, meg a, a 68-as fordalomnak a, a hülyeségei, az meg a jövő évnek lesz a vita témája a magyar sajtóban, azt már tudjuk. Mert, hogy mi, mi, miért? Mi lesz jövő éten? hát várhatóan reakciók érkeznek arra a Vahon videóra, vagy arra a Vahon rá, amit most adás előtt átküldtem neked, amivel nagyon nem szeretnék foglalkozni. Akkor ne foglalkozzunk vele. Vahon András rendkívül jókat tud mondani, de néha tud rosszakat is mondani. Most nem az utóbbi gyakorolja magát. Én az eddigi, eddigi mondásait bírtam, ezt a mostanit ezt nem, ezt bár értem miért mondja, de, a, de nem, ezt nem tudom. Ezt nem komálom. Na, de mindegy, nem akartunk erről beszélni, úgyhogy ne is beszéljünk erről, igaz? Annál is de. inkább, mert uh, csúcsa van járatva a műkincs uh, lopás a világban, kedves feleim. Uh, Ugyanígy, aki hazavitte monalizált, legyen szíves, ugye vissza. De, nem, nem erről van szó. Szóval, uh, NFT-ről beszéltünk mi már a vagy definiáljuk? Szerintem műtőről? beszéltünk, de bármikor érdemes újra definiálni, mert ugye ez a non-fungible token, ez most nagyon megy, nagyot megy, pedig hát. Na mindegy, szerintem hülyeség. Vagy legalább, nem nem hülyeség, ezt visszaszívom, de... Nyugodtan. Ha te nem mondod ki, akkor én mondom ki. De akkor elmondom, hogy szerintem miért hülyeség. Tehát Mondt. ez a non-fun non jibble token az azt jelenti, hogy van egy olyan műalkotás, aminek a tulajdoni joga az a blockchain van rögzítve. Viszont a műalkotás maga és a tulajdoni jog az adatilag ketté van választva. Magyarul az, hogy tiéd az a jépeg, az ott van a blockchain a tiéd, ezt a tulajdonjogot eladhatod, bárkinek akkor övé lesz ez a jépeg. Ezekért a jépegekért, meg néhány videóért, emberek egyébként rendkívül sokat fizetnek. Mostanság. Igen, igen, igen, hát ez egy ilyen szokásos művészet, ez a pénzmosás típusú történet. Ezt sokkal korábban csinálták már emberek, egyébként erre szolgálnak a vállamszabad raktárakban, soha meg nem nézett műként, csak amiket adnak vesznek. Aha. Viszont maga a mű példány, az ö, azt nem lehet végessé tenni. Ha nem vesszük elő Walter Benjaminnek az időtartató szövegét, ami a számításnak előtt született a műalkotások szorosítás korában hiszem ez a cím egy marxos tanulmány, akkor is be tudjuk azt látni, hogy, ö, hogy egy épeget az ember annyiszor másol le, ha nem szégyel. Tehát attól, hogy valaki megvette annak a épeknek a jogát, hogy az övé legyen és továbbhatassa, attól, hogy még ezt le tudom menteni magamnak, hogyha szeretném, hogy legyen ez a 800 x 600 x pixel, és ez ellen se a művész, se a műalkotás tulajdonosa, se a bolt, se senki nem tehet semmit. Ezen a tényen viszont az NFT-ből befektető emberek egy része, és ehhez van egy futurism cikkünk, majd belinkeljük az adásnaplóba, rendkívüli módon fel vannak háborodva, nem mintha ezt nem tudhatták volna az elejétől fogva, hiszen a képek az interneten a világ kezdete óta úgy működnek, hogy lementjük. Annak idején úgy mértük fel, hogy, hogy mennyire jó az internet a Suliban éppen, hogy hány darab F14-2 képet lehet letölteni egy számítástechnika óra alatt, egy másfél, esetleg kettő is lejön. Uh -huh. És innentől nézve viszont, ha azt nézzük, az NFT egy spekulatív dolog, amin emberek pénzt akarnak keresni és olyan mosni, úgy van valami értelme, mindez attól függ, hogy hogyan visszanyúlunk a spekulatív pénzkereseti, esetleg pénzmosási eszközökhöz. Ha úgy, hogy ez valami minőségileg új dolog a művészetben, hát emellett azért már sokkal nehezebb érvelni, hiszen a monolizát is bárki megnézheti persze most már az interneten, meg az NFT-ket is, és a monolizás háttérképet is lehet tölteni, meg az NFT-t is, és a kézen háborog, az nagyon hülyének tűnik. Igen, de, de szerintem van még egy ö, irány vagy nézőpont, ahonnan ez az egész szemlélhető. Az pedig az, hogy a, hogy a digitális műalkotásoknak is lehessen valamiféle műkereskedelme úgy, ahogy a fizikális saknak van. Hogy ez miért lenne jó, azt szerintem magától értetődő, Tehát az, hogy a művészek, akik nem fizikális tulajdonságokkal bíró műalkotást hoznak létre, hanem digitálisat, azok, azok is szeretnének ugyanúgy műkincseket adható és vehető műkincseket vállítani és így ebbe a bizniszbe beszállni. Azt értem, hogy ez az NFT így oké, okay -e, azt nem... nem tehát igen, azt, amit mondtál, az mindig az, hogy azért ez valahogy ezt nem oldja meg a kérdést. Igen, plusz ha azt mondod, hogy valaki digitális műalkotást csinál, akkor annak az eladhatósága, ahhoz egyáltalán nincsen szükség a blockchain körítésre. Ahhoz kell a blockchain körítés, hogy, hogy behozzunk egy olyan mesterséges szűkösséget, amit valami szoftveres módon állítunk elő, nem pedig azt mondjuk, hogyha te megveszed tőlem ezt a jpeget, akkor én holnap, mint művész, leveszem a boltomból, és nem adom el senki másnak, meg nem tudom, én küldök neked egy képes napot aláírásra, hogy tiéd a 29. 4229.jpg Mhm. De hogy amit köré építettek, az nem, nem technológiai szükségszerűség, hanem, hanem ez volt szexi talán. Hát azért azt kötve hiszem, hogy pusztán ez volt, a, ez volt a mögöttes elgondolás, hogy ez olyan szexi lesz majd, ez, ez így jó lesz. Ennél szerintem azért ez jobban körül van rajzolva. fiért teljes kriptó az erre megy rá, hogy ez most szexi. De hogy is erre megy rá, ugyan már. Ez egy erős mm, jellemzője, vagy paramétere, de hát azért nem arra találták ki, hogy legyen májt valami szexi, mert most nincs elég dolog, amiről beszéljünk sokat. Nem, legyen egy olyan spekulatív jószág, ami még annyira sem működik, kiszámíthatóan, mint a tőzsde. Hát kell, szerintem ezt nem állított komolyan, hogy ezért hozták létre a bitcoint. Hogy legyen egy spekulatív jószág, ami még megbízhatatlanabb, mint a most meglevő ilyen jószágok. Tökre nem, nem, ezért, hozták létre. nem ezért hozták létre, ez lett belőle? Az lehet. Tehát, hogy a piacnak a mostani résztvevői, azok nagy részt ezért vannak benne, vagy azért bank esetében, mert megkövetelik tőlük az ügyfeleik, hogy hagyd már ők is abból az izgalmas spekulatív országból, ami még a tőzsdénél is megbízhatatlan módon mozog. Hát a mozgása az teljesen kiszámíthatatlan, igen, és nem fog, vagy nem fog egykönnyen stabilizálódni, de azért vannak még más előnyei, meg hátrányai is, nem csak az, hogy spekulálni lehet benne, nem? Meg egyébként nem is minden bitcoin tulajdonos spekulál. Mi az? Eleve nem csak bitcoinról beszélek, hanem vannak hát a... Hát jó, a kriptovalutákra Van a még gyanúsabb coin és a barátaik. De hogy mik lennének az előnyei mondjuk? És most kezdünk el majd egy, egy hallgatókat veszíteni. Nem mintha gyűjtenék őket, mint az NFT-ket. Hát én vékony égen járnék ebbel, de elvileg az lenne az előnye, hogy egy, hogy egy állami kontroll, vagy egy vagy egy pénzpiaci kontroll nélküli ilyen valamilyen egyenértékes érték közvetítő eszközt kapunk, ami, ami elvileg hamisíthatatlan, vagy szóval sokkal jobban ellenáll a, a manipulációnak. Hát amennyiben az bányászok 50%, plusz 50 vagy 51%-a nem dönt, úgy, hogy manipulálni fogja az egészet. Igen, igen, de hogy erre azért most igazán nincsen elméleti, Elméletén túlmutató esély, hogy a bányászok 51 a így tudjon dönteni. Ahhoz azért még mindig a Hát ha csak azt nem nézzük, hogy a bányászok nagy része Kínában voltak. Egészen addig, amíg nem tiltották őket egy csapatban. Egyébként itt megragadhatjuk az alkalmat, hogy podcastot ajánljunk, amennyiben a vendéglő a világ végén podcast legfrissebb kiadása az éppen erről a témáról beszélget egy remek szakértő bevonásával. És Azért is nagyon izgalmas, azért, azért ajánlom, mert persze nagyon sok ilyen tartalom lehető neten ahol a bitcoinról, meg úgy általában a kriptovalutákról folyik beszélgetés, de hogy itt egy kicsit a, pont ezeket a, az oldalait kapargatják, vagy mondjuk, hogy próbálják értelmezni, hogy, hogy nem csak a, hogy működiket, hanem a, a hogyan lehet manipulálni, miért jó ez a világnak, mit változtatott, mit lehet tőle elvárni, és mit nem, ilyeneket lehet belőle úgy, ahogy megérteni. És hogyha végighallgattam volna már azt az adást, akkor most egyen jobb beszélgető társad lennék ebben a kérdésben. Ki a egyébként? Nem tudom. Értem. Nem hallottam a nevét. Egyébként nekem az, a gyanús, hogy elfelejtették bemondani, de biztos ennek könnyű utána nézni. Értem, hát ezt így nehéz értékelni, de... Nem, nem is kell, én csak mondom, hogy szerintem érdemes meghallgatni, aztán utána lehet értékelni, vagy épülni belőle. Kedves drága hallgatóinknak, be fogjuk másolni majd az adásnak a linkét Spotify-ban, mert ők már ott vannak. Igen. Ők is. Jó, mi is ott vagyunk, de most hirtelen nem találtam a a más rendes ilyen ja, igen, a linket Spotify az adáshoz. Igen. Mm, Na kérem szépen, megbeszéljük-e, hogy mennyibe kerül egy podcastot megcsinálni? <laughs> Azt semmilyen körülmények között, nem? Ezt a, már sokan megbeszélték előtt. A sokan megbeszélték, én rendkívül sok hülyeséget olvastam már a héten a témában, meghallgattam, meg akármi. Azt szerintem számoljuk végig, így fejbe, hogy mennyibe kerül egy metiadás. Előtte mondjuk -e, hogy támogassanak minket patreon különben olyanok, mint a kifli vagyok, vagy nem? <síns> <síns> hát ezzel én nem értenék egyet, ha ezt akarnád mondani, úgyhogy szerintem ezt nem mondjuk így el. De támogassanak minket patreon de nem, nem amiatt, hogy mennyibe kerül egy metiadás, hanem egyszer csak azért, mert Szeretik, amit csinálunk. Igen, igen, igen. igen. Vagy, hogy motiváljanak minket. És cserébe senkinek nem küldünk ki leveleket, amiket egy lakó férfi írt. Éh, Abba éh. fejeztem. Oké. Okay. Uh, tehát... Szóval, hogy mennyibe is kerül a podcastolás? Hát láttunk már olyan számolgatásokat most, hogy, hogy mennyibe kerül a hozzávaló technika. Ez a ennyi... hozzávaló technika nem kerül olyan nagyon sokba. Teljesen érdektelen valójában. Tehát, hogy... Igen, nem az a sok pénz valóban. Igen, hogy van egy ilyen, most le fogom ezt a hibát, de van egy ilyen magyar típusú hiba, hogy az emberek számolnak mindenfélével, ami nem az ő idejük. Tehát van egy távoli ismerősöm, aki Budapesten belül költözött mostanában egyszer-kétszer, mert az első albérletéhez tudott közel egy olyan freshnaps fel ahol a megfelelő minőségű nyúl, macska, vagy egyéb kisállattáp van. Nem, mintha ez nem egy láncolat lenne. Ezért oda járt vissza kis állatkaját vásárolni, majd pedig átbuszozott a város másik sarkába, ahol jelenleg lakik. Én rámutattam, hogy a Google-be az áruhazlánc nevét beírva talál közelebbit is, ez nem győzte meg. Uh -huh. Utána még próbáltam azzal érvelni egyszer, hogy ha a saját idejét beleszámolja hogy mennyit buszozik az állattáppal, akkor úgy már lehet, hogy nem olyan, nem olyan olcsó, vagy annyira jó biznisz, de azzal meg nem számolt, hiszen hobiból tartott állatának, hobiból szerezbe ételt éppen. Én is beleszoktam esni abba a hibába, hogy a személyes átvétel mellett döntök egy online vásárlás kapcsán, és ezért elautózom mondjuk a város másik végére, vagy egy Pestmegyei címre akár, és ott igen, rövid fejszámolás után kiderülhetne, hogy a benzinköltség magasabb, mint a szállítási díj lett volna, de valahogy ezt nem, nem tudom összekötni jól. Igen, igen, igen, tehát plusz ez az egész függat, hogy a posta az, az éppen hogyan, hogyan értelmezi saját szerepét, tehát hogy mint csomagok és levelek kihozására szolgáló szervezet, vagy mint a postára való behívó cetlik bedobására szolgáló cég. De jó, de mindezt azért hoztuk elő, hogy azt magyarázzuk, hogy, a, hogy itt az emberi munkaóra az, ami sokba kerülhet adott esetben, Nyilván a, eddig ki nem mondod át mindenki számára gondolom világos, hogy a Friderikusz Podcast körüli hoppáré kapcsán beszélgetünk erről. Szóval természetesen, ha úgy veszük, akkor egy meté epizód elválítása egyetlen fillérünkbe se kerül. Nagyon akarnánk, akkor beleszámíthatnánk az erre ápazarolt internet biteket, meg nem is tudom, tehát ráoszthatnánk a felvevő eszközöknek az árának az 134 egy 134-t vagy egy 346-odát egy-egy adásra, de ezek tényleg elenyésző költségek, meg a szerver fenntartási díja, meg a domain fenntartási díja, ugyanezek költségek, de hát tényleg aprók. De azt veszük, hogy mi kettőnknek egy adás elkészítésében hát egy olyan 6-8, vagy 10 óránk összesen talán benne van, nem annyit, annyit számoltunk. Tíz szerintem a tető, de igen. Tehát van benne legalább egy óra vágás, műsor előtti felkészülés két egy, órával egy számolva. egy másfél óra felvétel a szárom, öt, hat, na jó, hat, lehet, hogy néha több, néha, néha csak ennyi. Igen, egy-másfél-két óra adásnapló, és akkor ott is vagyunk hirtelen. Így van, és hogyha ezt a mi óradíjunkkal megszorozzuk, akkor az már egy szemmel látható összeg, és persze mondhatja bárki, hogy miért szoroznánk meg a mi óradíjunkkal, hát hiszen ezt hobbiból csináljuk, de azért azt jó tudni, hogyha Friderikusz csinál valamit, azt egyáltalán nem hobbiból csinálja, hanem pénzt akar vele keresni, és ezért meg is fizet embereket, hogy olyasmiket csináljanak, amit ő maga saját kezével nem akar csinálni. Legyen az egy nagyon béna a sajtóközlemény kiadása, vagy a vágás, vagy a menet közbeni adásrendezés, vagy a, az animációk elkészítése, mert ugye itt egy olyan podcastról beszélünk, ami valójában egy YouTube csatorna, amit egyébként audioban is meg lehet hallgatni. És euh, én a vicc kedvéért végig számoltam párszor úgy hirtelen fejben piaci árakon, hogy mennyibe kerülhet egy-egy epizód előállítása ebben az értelemben, tehát az ott alkalmazott szakemberek rendesen meg vannak fizetve, akkor mennyibe kerülhet, és ha bár mondjuk nem jött ki a 30 millió a 15 epizódra, de azért nem nagyságrendi a különbség, tehát nem az van, hogy 3 millióból meg lehet csinálni 15 epizódot, ami ugye azt jelenti, hogy három, 200 ezer forint per epizód, ami hát mondjuk, mit tudom én, 15-20 munkaórát jelent attól a összesen, és biztos, hogy van 3, 4, 5, 6, 7 szakember, aki ebben közre működik. Szóval, hogy, hogy azért nem teljesen elrúgaszkodott ez a gondolat, hogy, hogy egy ilyen videós epizód, az két millió forintba kerüljön. A két milliót azt én még mindig sokallom, erősen. Ugyanakkor az látszik, hogy Friderikusz úgy vágott bele ebbe a projektbe, mint a... Emlékszel te a Jurassic Park kulcs mondatára? Amit az öreg tulajdonos csávó mindig mond. Biztos nem. Azt mondja folyton, hogy nem spóroltam semmin. A, egyértelmű, hogy így vágott bele. Én Értem is, hogy egyébként azzal a gondolattal vágott bele. Most is így van, tehát nagyon egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez az egész hatszacári, ami az utóbbi időben zajlott, ez inkább egy promóciós kampány, és egy, egy új hirdető beszerző kampány sem, mint valódi vihar. Szóval, hogy, hogy úgy vágottad be bele, hogy ez ennyibe fog kerülni, de hát ennyit azért kényelmesen be tudunk hozni a nevemmel, meg a nézettségemmel, reklámból vagy szponzorációból, és hogyha esetleg mégsem, vagy most éppen nem, akkor majd bejön később, valószínűleg Fritikus hosszú távra tervezés. Nem azt várja, hogy öt adás alatt megtérüljön a befektetése. Szóval én nem gondolom, hogy ez egy valódi, vagy szóval, hogy itt arról folyna a vita, amiről valójában folyhatna akár. E, azt mondjuk szerintem alá lőtte, hogy, hogy ennek a hirdetőszerző kampánynak mi lesz a következménye. Ez egy szerencsétlen megközelítés volt, talán igen. Igen, defenzívában van hetek óta, és nem nagyon fog belőle kimászni még, hát szerintem legalább egy héten keresztül. Tehát egyáltalán nem lennék abban biztos, hogy kevesebben nézik a műsorait, egyáltalán nem lennék abban biztos, hogy egyetlen potenciális hirdetőt vagy szponzort ezzel elriasztott volna. Tehát nem gondolom, hogy milyen hátránya származna belőle, miközben meg olyan figyelem irányult rá, hogy az éppenséggel előny lehet. Szóval én nem... Valaki mondta, azt pont abban a videóban hallottam, amit te küldél, át nekem, és egy sportriporter srác készített, hogy, hogy azért a Friedrichus annál profinak gondolja ő, semmint, hogy ne számolt volna ezeknek a mondatoknak a következményeivel. Középen lehet az igazság talán, de én is azt gondolom, hogy azért biztos nem úgy kerültek ki ezek a mondatok, hogy azt mondta, hogy ha mi baj lehet? Hát hiszen ez az igazság, nem? <gül> szóval szerintem azért ő tudta, hogy ennek lesz egy Érdekes fogadtatása? A mértéke. Az, amit szerintem nem mért fel. De akkor mondjuk is, hogy Haraszti Ádámnak a videójáról van szó, ezt majd beillesztjük az adásnaplóba, amiben nekem nem csak az volt a meglepő, hogy egyébként rendkívül tisztességgel végigvette azt sok év podcastolás után, hogy mennyibe kerül a hardware, hanem hogy egyrészt nem számolt a, az ember borával, ami a költség. A másik pedig, hogy nagyon mélyen alábecsült azt a, azt a Patreon modellt, amiből mondjuk egy Friderikus podcastot nem lehet finanszírozni, vagy nehezen, vagy legalábbis egy ekkora piacon nem, mert azért nyugaton érdemes megnézni, hogy, hogy hasonló, szetabban dolgozó, mondjuk szerepjátékos, nem is podcastok, hanem ilyen lefilmezzük a játékülést, és lehet minket támogatni típusú dolgok, mennyi pénzt gyűjtenek be. Gyönyörű, szép, óriási nagyságrendekről beszélünk. Viszont kisebb podcastnak barami jó Mm, támogatási forma, Tehát, hogy annál jobban lesajnálta azt az eszközt, mint amennyire jó. Mm, én más, más, más, más, más pontokon hallottam a hangsúlyokat. de értem, amit mondasz. Egyrészt uh, szerintem, ő azért nem számolt emberórával, mert a saját podcastjáiról beszélt, és azoknál mindig azt is elmondta, hogy ő csinálja, kvázi ez egy hobbi, vagy szóval, hogy nem ebből uh, veszik a húslevest. És valóban az ember nem hajlamos nem számolni a munkaóráival, amikor a, munkaórái a hobbijáról, vagy amikor valamilyen nagyon másodlagos iparról van szó, de ettől még azt mondom én is, hogy ez szám, számolni érdemes, csak akkor érdemes igazán számolni, hogyha nem magad csinálod meg azért, hogy ne kelljen másnak odaadni, hanem valaki mással csináltatod meg, akinek viszont fizetsz ezért, mert hogy ezt elfelejtjük, pedig ez sokkal többek kerül, mint venni mikrofonokat. Uh, igen. Szóval, hogyha a vágást, a promóciót, a szerkesztést, a képesetén, az operatőrködést, az adásrendezést valaki mással csináltatod, akkor az bizony pénzbe kerül, és ezzel, mint hogyha kevesen számoltak volna. Ennyiben végül is akkor egy lapon vagyunk. A Patreon, hát szerintem még akár itt Magyarországon is lehetne a Patreon egy, egy valid finanszírozási forma egy Friedrichus podcastnak vagy egy Friderikus YouTube csatornának, vagy legalábbis jó kiegészítő, vagy jó második láb. Mm, biztos, hogy nem így hívnám fel rá a figyelmet, meg azért alapvetően abban meg a kritikusoknak igaza van, hogy azért a nézők többségétől nem lehet azt várni, hogy fizessenek valamiért, amit egyébként ingyen megnézhetnek. Tehát, hogy kitette a, valaki a, azt a terméket a YouTube-ra, hogy itt van ingyen, vigyétek, majd lecseszi őket, hogy de azért ezért tudjátok, hogy illet volna fizetni. Szóval ez így nem működik itt van a közforgalom egy olyan érv is, hogy akik most pénzt keresnek a YouTube-ból, azok előtte négy, 5, hat, hét, akárhány éven keresztül ingyen csinálták. Ez nagyon jól hangzik, rendkívül nem érzem érvényesnek. Ja, ezt én is értem, ér érzem érvényesnek. É és? Tehát, ha neked ilyen lassan épül fel az üzleted, és ennyi áldozattal, hát magadra vess. Ez nem, tehát ez nem egy törvény, hogy csak azok lehetnek sikeresek, akik sok éven át előtte nem voltak, vagy szóval kis sikereket értek csak el, ez nem egy érv. Igen, mondjuk Friderikusnak a, a, azt mondja, hogy a célcsoport egyébként az, ami gátolja azt, hogy mondjuk patreon erős legyen. Az lehet, igen. Ott mm, figyelj, a tudom, hogy a klubrádió egészen jelentős összegeket tud összegyűjteni támogatói pénzekkel, nem feltétlenül csak Patreonon, hanem mindenféle sárga sárga meg mm, vidd be a könyvesboltba, a lezárt borítékban. Tehát persze alkalmazkodva a célközönséghez. Jó, de a klubrádió a level ugyanannyira Budapest, tehát az egy budapesti jelenség. Friderikusz nem. Jó, de biztos azért te is tudod, hogy nem csak Budapesten ismerik az internetet az emberek. Ö, nem, nem, nem, nem, nem, de azért az erősen egy rádió volt egészen ami volt frekvenciája. Ja, hát jó, Volt internetes sugárzása is, de azért a netrádió nem az, amire. Ja, nem, de hát pont ez nagyobb miért be, hogy rendkívüli módon őrületesen sokan hallgatták taktaharkányban. Ezért mondom, hogy még, ér, még érvényesebb is akkor a, ez a megközelítés, hogyha valakit országosan lehet elérni. Na mindegy. Hmm. A, ugye lény lényegében annyit akartunk csak elmondani, hogy amikor azt számoljuk, hogy mennyibe kerül egy podcast, akkor ne felejtsük el az emberi munkaórákat, a szakértelmet. Hmm is bele kalkulálni a számításokba. Ugyan itt ide akartam azt még behozni. Volt totálkáron hétvégén egy cikk, mindjárt felgooglítom, felgurgítok a tetejére, Iván robert aki a vágójuk, ha jól tudom, aki azt mondta, hogy vett egy iápot e használtan, és és nem is ez a kérdés az érdekes, hogy vett egy e hanem hogy egy két autós család egyik autója lesz ez, és kiszámolgatta azt, hogy hogy hogyan éri meg neki a drágább használt elektromos autót megvásárolni, parkolás, üzemanyag, mennyi időt töltene a múlt tömegközlekedésben a második leghatékonyabb módszer a munkába járásra számára. És az jött ki, hogy, hogy autóval napi másfél órát ingázik tömegközlekedéssel napi 3 órát. De hogyha benzines autóval csinálja ezt, akkor 1,2 milliót parkol és tankol el egy évben, ami meglátszik. Majd az egészet leosztotta még az ordiával és azt mondta, hogy egészen egyszerűen két-három éven belül ez az autó vissza fogja hozni azt, amivel drágábbba került, mint, a, uh -huh. mint amit olcsón megvet volna helyette. Tök jó végig számolt, nagyon jó fejtés. Nekem nagyon tetszett ez a cikk, mert, mert, mert benne van az érzelmi oldal, hogy mire kell az a másfél óra, amivel többet tölt minden nap otthon. Ám bátor emellett szerintem nem nagyon kell érvelni. Tehát, hogyha bárkit megkérdeznek, hogy szeretne inkább a dugóban ülni egy kék buszon vagy egy autóban, vagy sem, akkor arra egyértelmű a válasz. Megközben ott vannak a számuk is. Én általában is arra biztatnék minden kedves hallgatót, aki ezt még így nem próbálta ki, hogy ha egy arra, az azt gondolja, hogy valami nehezen beárazható, hogyha nem tudja megmondani, hogy ő mennyiért csinálná ezt meg, mennyiért vállalná ezt el, vagy hogy más vajon mennyiért jogos, hogy megcsinálja vagy sem, hogy az óradi logikájában, az óradi fogalmát használva gondolkodjon ezen. Tehát, hogy neki számolja ki, hogy mennyi a saját óradi, ezt lehet akár a, a fix fizetésből is leosztani, vagy lehet egyébként azt mondani, hogy tudom én, én ennyit akarnék dolgozni egy hónapban, és ennyi pénzt akarok keresni, a kettő hányadosa az pont kiadja az óradíjamat, vagy a vágyott óradíjamat, és akkor ezzel számolok, és hogyha én azt azt nem tudom megmondani, hogy mennyiért csinálnám meg ezt a tanulmányt, vagy ezt a mm, videóvágást, mit tudom én, micsodát, akkor számoljam ki, hogy szerintem hány óra alatt tudom ezt én megcsinálni, és akkor már is beárazhatóvá válnak a dolgok egyrészt, és már is megérthetővé válnak másrészt, hogy mondjuk nem tudom, nem a takarítónő, vagy a szobafestő, vagy a kazánszerelő mennyiért javít meg dolgokat, akár még úgy is, hogy abban benne van az odautazás, meg a elutazás onnan. Uh, igen, uh, ennek a másik oldalra, hogy persze úgy egyunk árajánlatot, hogy ez, uh, ez enszemünk előtt is ott lebeg. Uh, amit én még tanácsként szoktam mondani, hogyha az ember esetleg uh, találkozik uh, olyan ügyfél, akivel pokolian szar volt együtt dolgozni, vagy legalábbis a kukacoskodós, akkor rakja rá át másfeles szorzót nagyon nyugodtan a következő árajánlatra. Így, pontosan. Vagy megfizetik, vagy lesz egy csomó szabad ideje, amikor nem gyilkolják őt ügyfelek. <gül> hát igen. De hogy beleőrülni semmibe nem szabad. Egyébként is túl sokat dolgozunk. Jártak ezen a héten statisztika. Erről szemben, mi a grupom, aki jelezte végig a magyarokat, hogy mikor szeretnének nyugdíjba menni, és mit látnak valószínűnek. 57 évesen szeretnének, 66-at gondolják reálisnak. Hogyha hozzá nézzük, még az átlagos életkorokat, akkor, akkor legtöbb férfi temetése után még egy évet dolgozik, azt hiszem. Ó, ezek rossz kilátások. Ám lehet, hogy kéne néznem újabb. Statisztikát. Ja, mert lehet, hogy nem csak egy évet kell halálom után <gül> dolgozni, hanem már többet. <gül> igen, igen, igen, igen. Visszajársz kopogószellem. Hol kell kopogni sokat? Figyelj, minden eszközünk optikus visszajelzéssel működik, van állás. <gül> Mindenki csak azt csinálja, mi ezért. Így van. Mi történt még a héten? Vagy mi az, amire nekünk reagálni kell pontosabban, mert sok minden történt? Egy megfigyelés, van, amit így be akartam. Mondani, tehát annyit beszéltünk már podcastokról, hogy várjuk ki ennek a végét. Egyelőre az látszik, hogy Magyarországon bedúrani látszik a podcast, vagy legalábbis van érdeklődés iránta olyan szereplők részéről is, akik eddig nem nagyon érdeklődtek. Ha a Telekom, a Vodafone, az AdMedia által bejelentett különböző podcastipari kezdeményezések még egy év múlva is létezni fognak, akkor majd beszélünk róluk. Jó, egyetértek. Vagy ha egyáltalán addig indulnak, mert a Telekom egyelőre nem siet. Igen. Viszont van nagyon izgalmas, neked való hír. Ezt oh. neked, neked raktam ide, a Microsoft Loopot nézted? Hát most, hogy ide raktad, néztem, igen, és uh, tulajdonképpen izgalmasnak találom, amit én már évek óta nézegetek mindenféle startupoknak a kínálatában, azt, mint hogyha most a Microsoft is megpróbálná megcsinálni, és végre összerakná azt az Office-t, ahol nem kell, külön nem kell applikációt váltani ahhoz, hogy... Uh, táblázatot, szerkesztünk vagy szöveget. Volt neked valami ilyen napot korában, arra emlékeztem, hogy... Hát most is használom a kódát, io, de kicsit ilyen a monday.com, meg a e, mi is az a note-taking alkalmazás, ami most nem üt eszembe. szembe, pedig előfizetője voltam valami, nem tudom, not something A Notion? Notion az az igen. Szóval persze, sok ilyen van, sokan próbálkoznak ezzel, de tényleg egyébként most, hogy mondod, még a kóda előtt volt egy másik ilyen kifejezetten kombinált dokumentum szerkesztés kínáló dolog, ami, ami nagyon nagyon nagyot ment annak idén, és most már teljesen elfelejtettük, én legalábbis kettővel ezelőtt még használtam is, és tényleg, úgy nem emlékszem, de kínos. Valami hosszú neve volt. Igen, van, hosszú neve volt, és c betűvel kezdődött talán. De lehet, hogy nem. Igen, mindegy. Szóval, hogy igen, ilyenek vannak, na most úgy tűnik, hogy a Microsoft is megcsinál, és mindig nagy kérdés ilyenkor, hogy vajon megtudja-e azt a több, év, több évnyi know-how-t egy ilyen futásra megugrani, hmm. vagy sem. Elképzelhet, hogy nem. Nem szoktak ezek olyan jól sikerülni a nagyoknál, de meglátjuk, kíváncsi vagyok. Tulajdonképpen nem lenne ellenemre, hogyha az Office ilyen értelemben is használhatóval válna az Office, de ezt korábban már, amikor felhőtárhelyekről beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy, hogy egy tök versenyképes dolog. Tehát én viszonylag rohadtul kevés Office-t használnak. Ha valaki abban küld verzió követett dokumentumot, akkor azt hajlandó abban kitölteni. És kb. ez az Office használatom, de tekintve, hogy, hogy jár hozzá OneDrive, amin viszont élek. Ezért, ezért van Office-om. És ha emellé még jár valami olyan szoftver, aminek így van értelme, tudom használni, az, az innedek az már plusz. Úgyhogy hát igazából drukkolok nekik, e, ugyanakkor viszonylag sok olyan, e, olyan kommentát láttam erre, hogy hoho -ho, bemutatta a Google wave a Microsoft. Igen, mert hogy végül is mi is ez a Microsoft Loop? Ez egy olyan egyébként desktop szoftver is rendelkező cuccos, amiben különböző típusú információkat lehet egy, nem dokumentumhoz, egy témához rendelni talán tehát nyitsz benne egy projektet, abban vannak fájlok, -ok, abban van szöveg, abban van egy kis táblázat, abban van három meeting, mert, mert azt három meetinget meg kell tartani, és majd beírod róla a, a meeting memót. Hát a közlekedés belenni, akkor azt hiszem, hogy multimodálisnak hívják azt a csomópontot, ahol, ahol van tároló is, meg vonat is megáll, akkor ez egy multimodális dokumentumkezelő valami. Igen, de ez nem is az első a Microsoft kínálatában, ugye jó pár éve mutatták be, és még onnan tudom, hogy mindig létezik, mert a gyerekeimnek tanították informatika órán. Azt, aminek azért vezetem fel ilyen hosszan a történetét, mert nem jut be a neve, de az valahogy egy ilyen prezentációba oltott dokumentumkészítés volt a... Ez a Söbetűs volt Sway, nem? Sway, így van, pontosan a Sway, ami hát kicsit e, tulajdonképpen egy hasonló célpontra lőtt. Nem pont ugyanerre, mert az nem egy ilyen e, multimodális dokumentumkezelés, hanem inkább egy, e, tehát annak a kiváltására született, hogy a PowerPoint-ba készítsék a menedzserek a döntés előkészítő anyagokat, amik dokumentumok, nem pedig prezentációk, de hogy a PowerPoint-ba könnyen lehetett rajzolni, meg táblázatokat is mutogatni. Így lett aztán a Sway, de nem tűnik úgy, hogy iszonyatosan elterjedt volna. Ö, hát én sem nagyon találkoztam vele. Ellenben erről jutott eszembe az, hogy a délutáni részét a Dicky és Harry blogon töltöttem, de azt hiszem neked is küldtem onnan a linket, ami hát egy projektmenedzsmenttel foglalkozó, illetve arra újra mutogató projektmenedzserek által szerkesztett blog, és egészen csodatos dolgok vannak rajta. Többek között egy kérdőív, ahol, ahol, ahol szembesültem ma már egyszer a döntés előkészítő anyag a kifejezésnek a használatával. Ez azt hiszem, ez a blogpost az arról szólt, hogy mennyire teszt igazából, hogy mennyire ambiciózus projekten dolgozik ön, mert hogy azt nem mondjuk egy projektre azt, hogy, hogy pokol, vagy azt, hogy töltökiprataiget, azt már csak egy lépésre van, vagy hogy megcsinálhatatlan, vagy akármi pozitív jelzőket kell használni, ambiciózus. És ezért az egyik az volt, amikor, amikor felmerült az, hogy a döntés előkészítőanyagoknak a a ez hogyan folyik ebben a, zajlik ebben a projektben, de az összes többi, többi poszt is pont ennyire rendkívüli módon cínikus, ugyanakkor amennyire én ilyen projektekre álláttam, a valósággal sajnos rendkívül kapcsolatot ápoló megállapításokból áll. Most amit itt hirtelen előtt a, a, a, a böngészőmnek a historiából az a Vállati Erőformás Management alapjai című doksi, be lesz linkelve ez is, ami azzal a hogy amit öt ember meg tud csinálni adott idő alatt, azt négy ember is meg tudja csinálni ugyanannyi idő alatt, ha belehúznak. Belehúzni mindig lehet, csak akarni kell. <gül> és akkor mindez odafuttatja ki 13 pont, mert nem, igen, igen, 13 ponton keresztül, és megfelelő tulajdonosi nem nemhogy 9, de egy nő is ki tud hordani egy hónap alatt egy gyereket. <gül> Tegye fel a kezét, aki nem látta már az gyakorlatban. Igen, ez ilyen továbbá. Van csiphiányos hírünk, minden héten lenne egyébként, de azt hiszem, csak páros hetek rakom be. Igen, igen, egyre, egyre jobban igazod lesz. Nem akartam. Már csak a... rendszeres hallgatók tudják ezt, hogy kell ezt már nagyon régen mondogatja, hogy a csiphiányból nagy lesz. Én meg az elején még egy kicsit kevéssé hittem ezt el, most már azért elég hihetőnek tűnik. Isten látja, a nem ezért raktam be, hogy a sebbes ódörzsöljek még, majd más dresszingekről később beszélhetünk, mit am én. Só alapú, allspice-as catch esetleg kiegyezünk. Viszont... Na de mi van a csipekkel? Jönnek az érintőképenyő nélküli BMW-k, írja a totákár, és amikor ebbe belegörgettem ebbe a hírbe, akkor kiderült az, hogy, hogy tényleg az érintőképenyőt lecserélik egy egyszerűbben vezérelhető, kevesebb csipet igénylő nem érintőképenyőhöz. Ami például azt jel jelenti, hogy a valamelyik kitalató kamerás modellekben levő kitalató funkció, ami megmondod neki, hogy mennyi ki, és ki megy valószínűleg. Igen, igen. igen csak előtte, mielőtt ezt megmondanád neki, el kell fogadni a, a biztonsági, nem biztonsági figyelmeztetést, hanem a jog átterhelést, hogy, hogy nem a felelősség át, áthárítást, ezt a szót kerestem. Igen, ez a bár az autóm tolat, én vagyok a hülye című checkboxot be kéne csekkolni, és tekintem, hogy minden más funkció egyébként levezérelhető a tekerentjű tekergetőjével, ehhez viszont oda kéne nyomni az új adat a, az okéra, okay ezért ezt speciál 1 1 kiveszik a, a múgy 3-as, 4-es sorozat zéni 4 x x tehát nem kicsi bmw végből is, ami valahol mélyen, ahol hát a szavaka nem is elfogynak, de megfogyatkoznak, nagyon vicces. Hát igen, erre rímel azt, H. Andrásnál láttam, András YouTube csatornáján, hogy kipróbálhatta az új azt hiszem QB Mercedes-t vagy EQS t nem tudom. Tehát az egyik nagy luxus elektromos mercedes nek ennek a hátsülését próbálgatva vette észre, hogy nem lehet dönteni a hátsóülést, ám ami pedig az ilyen luxus kategóriájú autóknál széria kellene legyen, és kérdezte, hogy ezt miért, miért hagyták ki belőle, és azt mondták, hogy mert ehhez kellett volna egy csip, amit nem lehet beszerezni, és akkor azt a Kompromisszumot kötötte meg a Mercedes, hogy ezekből a 60 milliós autókból kihagyja ezt a funkciót, inkább csak, hogy meg tudjon egyáltalán jelen. Ahogy mondjuk, hát azért a, a, a dögletesen égő kifejezésnél finomabban nem lehet leírni. Ja, azt ciki. De hát most ezzel mindenki megküzd, és azért azt gondolom, hogy ez nem fog évekig vagy évtizedekig tartani, hanem viszonylag rövid idő alatt átidalják ezt a problémát. Én nekem ez a tippem. Erre mondja azt Mr. Intel, egy ö, szeptember közepi cikkben egyébként, hogy a két kezét összerakja, és annyi 16 nanométeres csíkszélességen gyártott csipet ad el az autóiparnak, hogy belefulladnak, hogy ö, Wolfsburgot be lehet teríteni vele. Bár az a az a, az a ugye? Na mindegy. Az a Volkswagen, igen. Igen. De hogy ne kérjék azt, hogy, hogy, hogy olyan csipet adjon el nekik, amilyen az autókból hiányzik, mert azok ilyen 45 meg 90 nm-es csíkszélességen gyártott cuccok, amit mindenki, hát ha nem is csak szánalomból, ha, hanem azért gyártott, mert volt rá felvőpiac, de hogy hát nem ezek azok a gyárak, amiket újra fognak építeni. Nem szakértő hallgatóinknak mondom, hogy a számítástechnikában most, ami menő, ami éppen jön be, amit az M1-es Apple chip már tud, az az 5 es csíkszélesség. Tehát ehhez képest a 90-es az tényleg annyira osdi technológia. Nem tudom, biztos, hogy 10 éves legalább. Több, több. Több. Tessék. És akkor ezt használják az autók, gondolom, mert miért is állnának neki újra tervezni jól bevált kis részegységeket. Ráadásul nyilván ezek a kipróbált, már sok kilométert futott csipek, amiről mindenki tudja, hogy ezek bizony működnek, mint a fene. Mondom, hogy, Kár mi, hogy nem gyártja már senki. Mik azok, amik, amik ilyen csíkszerességen gyártottak? 90 nanométeres csip volt a Pentium 4. Ó, oh, fú, oh. volt az valóban. Egyetemista éveleim alatt hát nem akkor sem volt menő valójában, akkor az volt, hogy eszik, mint az állat fűt, mint az állat, de legalább teljesítménye is van, plusz akkoriban béne volt az AMD. Uh -huh. És a 45 nanométeres technológián gyártotta a cég a Core 2-t és az első generációs i3 és i5 processzorait, hát az sem tegnap történt. Azok most a 9-nél járnak, ugye? Ö, 10 vagy 11. Na 11, na tessék, hát így. Jó, szóval, hogy a csíp az autókat ezek szerint onnan nézve is érinti, hogy ahhoz a gyártóknak. Hát egyébként nyilván nem teljes ostobaságból maradtak ezeknél a csipeknél, hanem mert biztos újra kéne tervezni minden olyan részegséget, amit amúgy nem kéne újra tervezni, meg a gyártósorokat, meg... Szóval biztos, hogy azért az nagy beruházás áttérni egy új technológiára az ilyen részegségeknél a tömeggyártásban. Mert azért azt gondolnám, hogy mondjuk a mosógépekben sem feltétlenül 11. generációs i9-es intelek futnak. Valószínűleg nem, sőt sőt, valószínűleg rendkívül primitív mikrokontrollerek, ugyanakkor rendkívül primitív mikrokontrollert tudsz venni. Uh -huh. Hát jó, de most akkor biztos tudunk találni olyat, hogy nem tudom, világórák, órák. jó, biztos azok is inkább ez a mikrokontrolleres történet, de biztos van olyan, amiben valami egyszerű csíp van. Figyelj, mivel nem vagyunk uh, vidagos podcast, azért most nem csinálom meg azt, hogy felállok, Hátra nyúlok a hátam mögött a könyves polc tetején látható, nem látható, mert be van szűkítve a kamerám cipős dobozba, és kiveszek belőle egy RTC, tehát valós idejű óra modult, ami egy mikrokontrollerből dugva egy valós idejű órát ad, egy CR2032-es elemmel, meg uh -huh. nyolc sor Stack Overflow-ról kóddal. Uh -huh. Uh -huh. De hogy ez, ez nem nagy mágia, ezek, ezek pici Cél csipek. Jó van, jó van, én csak azt mondtam, hogy biztos van olyan ketyere még, vagy olyan iparág, ami ezeket az elavult csipeket használja. Egyébként arra gyanakodnék, hogy például a, a repülés az ilyen, tehát a repülőgépeknek a szoftvere az még mindig nagyon régi. Azt ugye szokás tudni, hogy meg a, a tengerjáró hajók, meg az ilyesmik, nagy régi navigációs rendszerek, meg hajó vezérlések meg akár a vadászrepülés, azt is tudom, hogy ott, ott még mindig iszonya ósdi dolgok vannak. Illetve pár éve volt az a hír, hogy a, az atomsilókban kellett lecserélni a, a nagy alakú floppy tárolt vezérlőprogramot, ugye? Tehát nem is a 5,14 szólos flopik voltak, hanem valami az előtti, nem emlékszem. Az egyen nagyobb van itt, ugye polca van. Igen. Uh, igen, csak ezek teljesen más nagyság gyártanak eszközöket. Tehát, hogy nem az I van, hogy... Jó, jó, igen, igaz. ...hogy kéne 20 millió csip, hanem azt, hogy ezé, uh, nem jut eszembe írt egyetlen japán férfilép se, de akárkit szán, veszed a kartodat, elmész és hozol 12 darab ilyen csipet, mert szüksége van rá a repülőgépiparnak vagy a, a Mitsubishi Heavy Industries-nak, igen, ebben igazad van. És ő Igen. pedig addig kardoz le embereket, amíg nem gyűlik össze a darab csíp. Igen, és akkor az hazaviszi, és akkor a tizenkét darabból álló flottát le lehet gyártani. Igen, ez így van pontosan. Na jól van, ennyit a csip Mondjunk ilyen cuki kütyüket, és amiket gyűjtöttél a... Ferenc starter, meg a Ferenc innováció, meg az ilyen címek alatt. Jelzem össze... Én szoktam szeretni. Összekopíztam egy az egybe, és akkor kezdjük azzal a Feri... <gül> bocsánat, benne maradt egy... A Feri Content lopakodó csavar nevű, mert nekem ebből az egész gyűjteményből ez a kedvencem. Tényleg? Igen. Azt... Bődületes feleslegesség, nagyon szép. Ja, igen. Ez igaz. Egy olyan csavar, amit ha becsavarsz, akkor nem látszik, hogy ott egy csavar van. Igen, egy ilyen nagy fém... Uh, doomszli alakú dolog, viszont, ha benyomod a közepét csavarhúzóval, akkor oda be lehet illeszteni egy csavarhúzót, és becsavarni ezt a nagy csavart, majd pedig a csavarhúzó kiemelésével a középső részt azt kitolja egy, uh, egy rugó, és onnantól kezdve rejtéként áll a világ előtt ez a jószág. Hát igen. Mm. Szép, valóban szép, meg elegáns. Nem, ez nem mozgatta meg annyira a fantáziámat, mint a, mint a... Magát összehajtogatós, mágneses áramdrót, vagy nem is áramdrót, hanem. Hát ez, ez még több is ennél, az gyönyörű. Azt imádom egyébként azt a projektet. Ugye azt mondja, hogy az két problémát igyekszik megoldani. Ez a világ legfeleslegesebb dolga, imádtam. Nem. Tudod, miért nem? Mert azt mondja, hogy ő két dolgot fog megoldani. Az egyik, hogy mindig összegubancolódnak a, a tápkábelek, meg a tudom én ilyen, ilyen töltőkábelek vagy adatkábelek akár, a másik pedig, hogy mindig elfelejtjük feltölteni a powerbankünket. És így aztán, amikor powerbankra lenne szükség, akkor ez nincs ott. És akkor ő azt csinálta, hogy egy ilyen töltő töltőkábelbe tulajdonképpen integrált egy powerbanket, amit ugye adatkábelként is használsz, magyarul, ha ott ülsz a géped előtt és ezzel az adatkábellel hozzákapcsolod a telefont, akkor először feltölti a telefont, majd feltölti a kábelbe integrált powerbanket, majd hogyha ezt aztán magaddal viszad, akkor még össze is hajtogatja magát egy mozdulattal úgy, hogy ne össze, és akkor van egy szépen összehajtogatott derót, amiben még dele is rejtekez. Ne hallgassuk el a harmadik felhasználási módját, hogyha útközben nincs k támadnának rád, akkor ezzel a, tehát ha elég távolról nézett nuncsakúra emlékeztető eszközzel, hát tulajdonképpen le lehet őket büntetni a fenébe. Igen, így. Ezt elfelejtettem mondani valóban, pedig tényleg. Ma a déltájban és vezérelve és a gyermekkorom újraélése végett, megnéztem az Amerikai Ninja című filmet ismét. Oh. Utoljára részegen láttam az m 20 éve. <gül> és elfelejtettem, hogy ez egy ilyen színes jelenség volt. Hát voltak benne sárga ninják, kék narancs sárga ninják, zöld nincsek, hmm. fekete nincsek, és volt a nagyon erős, piros gatyás, fekete ninja mester, aki sem is ledobtak Borzasztó a rossz film, nagyon jól szórakoztam bárkinek, sok, sok szeretettel ajánlom. Egy remek mű. Hát nem tudom, szerintem ne nézzetek olyan filmeket, amik rosszak. Nézzetek inkább olyanokat, amik jók. Mondjuk ez egyúttal azt is jelentő, hogy érdemes lemondani a Netflix előfizetést. Ó, pedig a, a szállítógépes karácsonyfilmet filmet ajánlottam neked tavaly jutott sembe Netflix. Beszéltünk talán róla, de annyira gagyinak tűnt a plotja alapján, hogy én azt nem néztem meg. Annyira Pont annyira gagyi, de nagyon szép C-130 herkulesekkel repkednek benne közben. Hát érted. Jaj, figyelj csak, azt képzel, de teljesen semmihez nem kapcsolódik, de a napokban, egész pontosan november 1-én történt, hogy Itthon egyszer csak iszonyatos dübörgés lettünk figyelmesek, kiszaladtam a házeli, és még éppen láttam elhúzni egy három gépből álló gripen köteléket a fejünk fölött, és így ezen gondolkodtam, hogy ez most micsoda? Ez milyen érdekes? Hát, hogyha két gripen lett volna, akkor azt gondolnám, hogy a, a ügyelős géppárt riasztották valami eltévedt tesznának a lekísérésére, de hármat nem szoktak riasztani soha, tehát a, a szolgálatban mindig csak géppárok vannak, tehát ez nem az volt akkor valami csoda. Amikor nem jutott eszembe semmi, akkor gondoltam beírom a böngészőbe az, hogy Gripenek Budapest felett, és hát természetesen hír volt róla, hogy november 1-én Budapesten rendezik az űrhajós világkongresszust, és ezt szalagátvágással és beszédekkel meg egy Gripen ármas kötelék népliget fölötti áthúzásával, vagy városliget fölötti áthúzásával ünneplik, úgyhogy pont láthattam a ezt a köteléket, és milyen szép, hogy ennek is nyoma, volt nyoma a hírek között egyből. Hát akkor én meg elmesélem neked a találkozásomat a héten Horti Miklós nagygyal. Ó. Amely erre egyébként egyszer utána néztem ennek, az azt jelenti, hogy ő simán a, a hajóflottila hátvédjét adó e, nagyobb fajta hajónak a parancsnoka. Hát ő az, aki nem előrefelé néz a hajóból a távcsön keresztül, hanem hátúra, hogy segben előjék őket. Ó. Oh. Angolul sokkal több értem lennek, hogy Rear Admiral-nek hívják ezt a, oh, ezt a oh, pozíciót. Igen. Az, az mennyivel érthető, Aha. ami a, a hátsó admirális. Igen, igen, igen, igen, igen. E, mert hogy e, mentünk a csémel e, okmányirodába, és itt a, a Óbudai okmányiroda, az a Laktanya utcánál található tulajdonképpen, Harrer Pál utca, én nem tudom ki volt Harrer Pál, egyszer majd utána Leparkoltam, levente kipattant, ő, ő ment átiratni a Opelt a saját nevére, amit elbuktunk, mert nem volt ráírva a tanúknak a neve nyomtatott betűvel. Kedves emberek, ha másnak tanúztok, nyomtatott betűvel rá kell írni a nevet. Szavakkal nem lehet leírni, most, hogy most hogyan forgatom közben a szememet. Igen. Viszont... Közben valami miatt le volt zárva a laktani utcának az egyik fele, és a parkolóban, ahol én ott parkíroztam, csendesen sétált be egy ilyen magas tengerészkabátos kabátos bajszos bácsi tengerész sapkában ráadásul. <gül> és az volt, hogy november akár anyadikán is az óbudai tenger, egykori tengerész laktanyát, illetve az annak a falán található császári is királyi hadi tengerészet emléktáblát ezek a jó emberek, ami a magyar Császár és királyi haditengerészetnek állít emléket, akik ö, részt vettek a boxerlázadás leverésében tizen pár darab emberrel. Ö, hősien sem védték az angolok ellen T-Engine-t, és biztos egyéb dolgok is fűződnek még a nevükhöz. Mindazért nagyon meglepetés szemből egy tengerész velem a szárazföldön, Edes Lóbudán. Kardja volt? Nem, nem, nem, nem autóval jött, tehát lehet, hogy abban tartja a kardját. <gül> Kérdés, hogy hogy tud felparkolni. Ha? Az ágyunaszádra az autójával. Ez akár vicces is lehetne, de én már nagyon sokat gondolkodtam ezen, nem az Ágyunaszád kapcsán, hanem biztos láttam már olyan ilyen tolóhajót ö, a Dunán, aminek hát vagy olyan Volkswagen Póló, amit valójában legurítanak mi a városba mennek és elmennek bevásárolgatni, Igen. Igen. és Igen, az vajon hogy. Tehát biztos nem leugratnak, mint a hazád megyel orgyai, de akkor hogy kerül le a tolóhajóról a, a Volkswagen Polo? Szerintem van darújuk. Ledarúznák? Lehet? Hát azt gondolnám, az, az tűnik ilyen logikusnak a pallókat lefektetni és úgy ügyeskedni, hogy biztos sikerül kiállni. Nem tudom. De az embert érhetik meglepetések. El szoktam mindig mesélni, hogy, a, hogy amikor én katona voltam, így, ú, jönnek a katonatörténetek. Egy, egy lövészpáncélos ezrednél Voltam, szolgálatos, vagy szolgáltam, vagy hogy kell ezt mondani. De mindegy, és ezért aztán, amikor mentünk gyakorlatra, akkor ugye vasúti szállítás keretében vittük a BMP es lövészpáncélosokat, mik ilyen lánctapas. Hát jó, tankoknak, az egyszerűség kedvéért, vagy olyan tanknak látszó tárgyak, ezt így ilyen, ilyen nagy vasúti szerelvényeken kellett szállítani. Csak amikor megérkezett a szerelvény a célállomásra, akkor ott, az, tudom, egy fél napig tartott, amíg a, a Sofőrök azok úgy levezetgették úgy a rámpákon keresztül ezeket a tankokat a, a földre, hogy aztán onnan továbbállhassanak, és egyszer láttunk egy szovjet e, ugyanilyen szállítást, ott is BNP-1-eseket vittek, megálltak az állomáson, beült a sofőr, egyik lánctalpat előre, a másikat hátraforgatta, egy 90 fokat fordultra, hogy leugratott egyszerűen a, a vasúti kocsiról, az összesen. Egymás után BNP-k bírták, arra van kitalálva, és elhajtottak vele a vérbe, és mondjuk 10 perc alatt meg volt a lerakodás. Hát igen, tudod, 4 váltó, norosz módra 1, 2, 3, 4 és rakéta igen. Na úgy, hogy lehet, hogy így állnak le a Volkswagen pólóval is a tolóhajóról. Igen, kedves hallgatóink között, hogyha esetleg akad tolóhajó, vagy bármilyen más matróz, kapitány, fedélzett tiszta, akármi e-mailünk nyitva várja, ezer másik kérdésem is van még. Igen, igen, infokukacmetiheteor.hu ezen a címen biztos el lehet minket érni, csak a Telegram csatornánkon, e és hogy most nem tudom, ezzel én tulajdonképpen belekezdtem-e az elköszönés műveletébe, vagy, vagy kell, te még szeretnél valami nagyon fontos hírrel szolgálni a drága hallgatóknak? Hát tulajdonképpen belekezdtél, de én azért még azt el akartam mondani, mert én tök rácsodálkoztam, hogy Timoti Salami, aki, akit remélem, hogy francia, és így mondjuk a nevét, aki igen, többek között igen. a dűnének a sztárja, ő... Hát róla is kiderült az hogy igazi nörtherasz, mint ahogy azért egy csomó színészről lehet tudni, az egy különböző egyáltalán nem izmos erős férfihez társított hobbiknak hódolt. A kedvencem az a tény ebből, hogy, hogy Vin Diesel világ szerepjátékos, és ezer éve játszik, és, és erről hajlandó is szeret is beszélni, amellett, hogy egy KDMP-s autós akciófilmnek a fő fősztárja. Na szóval, uh, Timoté, ő pedig uh, Xbox 360 kontrollereket moddingolt, és ezzel keresett is valami 30 darab uh, dollárt, plusz van fent egy-két-három videója erről YouTube-on. Igen, ahogy moddolja ezeket a kontrollereket, az szép. És ez, ez egyrészt tök izgalmas, tök jó, másrészt pedig hát kalap le. Nem azért, mert kontrollert moddolt, hanem azért, mert olyan módon összerakva a 360-as kontrollerval, még egészen hosszú csavarhúzóval kell nagyon pontosan kiszedni a második két csavart, ami összefogja. Viszont ez az, az igazsághoz tartozik, hogy ezt valamikor kamaszkorában csinálta, amikor még nem ő volt a messze híres filmstár. Hát de most is nem tudom én 19 éves kb. Hát több már hát, annál, a 23 bár is. Tűnik. Ez igaz. 25 amúgy. Jó, hát örülök, hogy ezt is akkor még bele tudtuk szuszakolni ebbe az adásba. Én meg ott tartottam, hogy Telegram csatornánk a Meti kereső szóval található meg, és ott, mm, ott is elérhetőek vagyunk, főleg a kelt. Illetve a www.metiheteor.hu webcímen található az a weboldal, ahol minden adáshoz bő és szépen szerkesztett adásnapló készül keltkezői által. Mindenképpen olvassátok el ezeket, mert beleszámoltuk abban, hogy mennyibe kerül a Meti létrehozását. tehát az a legkevesebb, hogy fogyasztjátok is. Így van. Illetve van még a www.patreon.com per cím. Ez az a hely, ahol szerény anyagi, nem tudom minek nevezzemmel, magocskának a kalabba dobásával fejezheti titkítják ki hogy szeretitek, ahogy ilyen gördülékenyen fűzzük a szavakat, mint én most a fejezhetitek ki kifejezéssel, és ezzel tudtok bíztatni minket arra, hogy ezt még tovább csináljuk. Máshol is vannak ilyen webcímek, ahol el lehet minket érni, Facebookon meg Instán, de ezeket nem annyira javasoljuk. Igen, Instagramon nagyon régen posztoltunk, néhány fent van a YouTube-on, de nem tudom, hogy mennyivel vagyunk lemaradva magunkhoz képest. Két százakkal. Kéne erre találnunk egyszer egy automatizált megoldást. No de ez szinte mindegy is. Ö, opció még az, hogy írtok nekünk személyesen levelet, de mind a kettőnek az e-mail címét kidobja az internet. Amit semmilyen körülmények között ne csináljatok, az, hogy a adás megjelenésének lapján reggel 8-kor rám írtok messengeren, mert akkor alszom. Hát így valahogy köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!